Адже ви зраділи зустрічі не зі мною, а з іншою жінкою. Шкода, що я не вмію ревнувати. Дуже шкода, гірко сказав Арнольд Вікторович і несподівано поклав трубку. Мене ту хвилину шпигнуло, що він поклав трубку. Може, і справді здавалося, що зустрічався зі мною. Адже в тій випадковій перехожі на площі Толстого він побачив тільки мене. Почуття, схоже на гордість і на вдоволене самолюбство, ледь-ледь ворухнулося у єстві, та з волі я пригасила його. Зараз він прощається зі мною, і в далекому голосі бренеть м'яка, зворушлива щирість. На добраніч, і хай вам сняться щасливі сни. Як це дивно, сьогодні з щасливих снів мені побажали двоє. Мій син і чоловік, якого я ніколи не бачила. Вилку телефонного шнура виймаю з розетки. Тепер ніхто в білому світі не дозвониться. Напівзасинаючи розумію, що чогось бракує. Чого? Якоїсь певності, а вже аж певності, бо відірваність, отака ізольованість від світу вселяє тривогу. І майже несвідомим рухом руки намацую телефонний шнур і стромляю вилку в розетку. Мої ранки однотипні, як близнята. 365 близнят щороку, у високосний на одне близнятко більше. Розплющити очі для мене означає не просто відчинити двері в день, а насамперед збудити і певним чином налаштувати свою свідомість. Світ прекрасний, хай там віє осінній вітрисько, піріщить дощ чи мете фруделиться. Я молода і вродлива. Хай з під очима підступні курячі лапки і павутиняться в досвіта помітніше, ніж увечері. Самопочуття прекрасне. Хай мігрень та зміна тиску і квапляться днати про себе. Вправи для психіки, самонавіювання – геніальний людський винахід. І мені щиро жаль тих, хто не вдається до цієї простенької магії. Магії, доступної для кожного. Будь де і будь коли. Спортивні вправи. Тіло прокидається остаточно, бадьоріше, а заодно і бадьорішає свідомість. Холодний душ. Вода срібними краплями блищить на ногах, на стегнах, на грудях. У ці хвилини мені приємно дивитися на себе. Споглядання свого тіла, по якому струмує вода, завжди підносить мій настрій. Крім того, я не співаю будь-які пісеньки моєї юності, наче наркотик, причому наркотик, який позбавлений негативних наслідків. Беру махровий рушник і витираюся перед зеркалом у коридорі. Усміхаюся, усмішка в мене красива, підморгою. І зостаюся задоволена і своєю усмішкою, і виразом очей, і кольором обличчя, і шиєю, і грудьми, і тугим запалим животом, і тонким станом, і крутими стегнами. Старість – це добровільна здача своїх позицій, щоденне поступове капітулянство. Хочете бути молодими і здоровими? Залишайтеся молодими і здоровими. Готую сирники, смажу грінки. На жаль, натуральна кава вийшла, п'ю кавовий напій. Дивний сурогат, що складається з підсмаженого ячменю та цикорію. Дзвінок у двері. Накинувши пухнастий у великих квітках халат, біжив відчиняти. На порозі Андрій. Після кожної поїздки у спортивний табір, на турнір, на окремий матч, він у чомусь здається іншим, ніж досі, начебто привозить нову рису у виразі впертого смаглявого обличчя в погляді смолистих очей у манері триматися. І оцей ще рідненький, темний пушок який кучерявиться на підборідді і над верхньою губою. Андрій цілує мене в щоку. Його щока пахне свіжим вітряним ранком. Це тобі. Він простягає букет жоржин, багряних, радісних. Дали після матчу, добре, що застав тебе вдома. Думав, ти вже побігла на роботу. Хутенько снідаємо, бо йому ж до школи. Повернувшись додому, Андрій завжди розказує про свою поїздку. Як їхали, як зіграли, як судив суддя, чи не було костоломства, як їхню гру оцінив тренер. Я слухаю, і мені дивно, що мій син уже третій рік відвідує спеціалізовану футбольну школу, що мріє стати футболістом, що, можливо,